hoofstuk 251 Die sien van die meester in Joosefse huis Verwondering en dankbaarheid van die gesin Jakob praat oor die wonder van die koringkorrel Tydens hierdie bespreking het Joosefse sien die vie verzorg Die koeie en die bokke gemelk en die keer een ongewone hoeveelheid van die rijkste melk verkry Toe hulle daarmee klaar was het twee van hulle na een koringakker gegaan en alreeds, wat alreeds heel te maal was, daar enkele gerwe afgesnij en vindig een groot mankie vol koringkorrels uit die afgesnijde gerwe gevruif. Die twee ander broers het die inhoud van die mankie met koringkorrels geneem en die koringkorrels in twee handmelends gegooi, wat Joosef self gemaakt het, en in een kort tykie die graan gemaal. Door die sien van die meester het hulle twee keer soveel meel verkry as waar haar graan in die mainkie in voorraad was. Al hierdie werk was in drie ure voltooi. Toe die meel in twee mainkies in die sond daar gestaan het, het Jozef na buiten gekom en aan sy sien gevra waar hulle hierdie prachtige meel vandaan gekry het. Toe sy sien soms sê hoe hulle hierdie meel verkry het, het hy die uitgevruifde gerwe bekyk en gesê, Hoe is dit moendlik? Ek sien net 10 gerwe. Sou dit dan hierdie twee groot mankies met meel kon vervul het? En die sien sê, Ja, vader, so is dit. Dier Elohimse barmhartigheid het ons inderdaad, in een kort tykie, uit die tien gerwe die meel verkry. Die sien van Elohim was oor die gerwe, en oor ons werk, van vandaar hierdie reik wins. Daarop het Joosef met een uiters ontroerde hart gedank, en het weer na binnen gegaan, en dit dan allemaal in die huis vertel, en allemaal het na buiten gegaan om die mail te bekyk, en die een sowel as die ander sê, dit is op natuurlijke weise suiver onmoendlik. Toe het Jacob daartoe innerlik aangedruif, koor en korrel wat op die grond gele het geneem en gesê, jen is amal verwonnen daar oor dat daar soveel meel uit die aare gekom het, wanneer het iemand van ons omself ooit so daar oor verwonnen, as hy soe korrelke in die grond gestrooi het en dan spoedig in aar met honderd korrels uit die een korrel sien ontspreid het, en toch is hier die eerste dagelikse wonder groter as hier die dubbele meelvermeerdering omdat een enkele korrel verhonderdvoudig word. Indien die tienvolle gerwe net een mainkie vol meel sou opgelewe het, dan sou niemand om daar oor verwonder het nie, hoewel een mainkie goed en wondergave van Elohim sou wees, as wat twee mainkies dit is. So het niemand om dis ook meer, oor n aar met honderd korrels verwonder nie, omdat een mens alreers gewoond is aan hierdie wonder. Maar ek vraag my af of dit wel reg is om Elohim net daar te bewonder, waar hy iets ongewoons laat gebeur, terwyl die geordene gewone toch verreweg hoer gaan, maar dit altyd die alle tye voordierend van die selfde eindeloze goedheid, al mag liefde en weisheid van Elohim getuig. Hierdie woorde van Jacob het groot opsien veroorzaak, Amal het daarom die meeste geloof, dat hy aan die mens so groot weisheid gegee het. Die seens het echter die meel geneem en met die toebereiding van een goeie middagmaal begin.